Live College BR apresenta o seu, o meu, o nosso podcast. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Live College BR. É, eu sou o Rodrigo Lazzarini, hoje ao meu lado Ítalo Vieira. Ítalo, muito boa noite, boa tarde, bom dia para você, tudo bom aí? É, tudo ótimo, Rodrigão, boa noite, né, cara? Mais uma vez, né, depois de um longo tempo aí nativo. Vocês nativo estavam de, no de férias, né? Vocês estavam de férias, assim. Férias ova, cara. Nós estamos trabalhando pra caramba. Lembrando. <risos> Mas é isso aí. Lembrando. Você tá. Você passou bem a semana, final de semana, tá tudo certo aí? Foi ótimo, né, cara? Bastante college, né? Bastante jogos. Eu não, apesar que eu não pude acompanhar alguns dias aqui, muita correria, trabalho. Últimos dias, de, é, antes das férias, né? Boa. Agora vão vou ter um pouquinho mais de tranquilidade aí pra poder falar mais do college. Mas foi tudo tranquilo. E é isso, né, cara? Vamos falar bastante aí hoje é, dos melhores times, dos melhores jogadores. Que a galera quer ouvir né? um resuminho básico aí do, do que aconteceu de melhor até agora, né? Com certeza. A gente lembra né, que o nosso querido Leonardo Sass foi tirar umas férias, inclusive está em Nova York, voando para Nova York neste momento. Aproveite, eu tenho certeza que ele vai citar esse podcast. Mas, né? Deixa ele lá curtindo a mulher um pouco. Um beijo para Leonardo e Ítalo, vamos começar então é, pela bomba que aconteceu nesta segunda-feira, né? Dia 4 de dezembro. Lavar bol simplesmente surtou e tirou, né, o seu querido filho da Universidade de UCLA. O que, que você me fala disso? O que esperar de Liangelo Ball, né, o Jello, como ele é chamado? Agora o cara me fala que ele vai para o draft NBA NBA, tá de sacanagem comigo, né? É, tá de sacanagem, cara. <risos> Olha, foi uma bomba, né? Hoje surgiu realmente é, do nada, a notícia explodiu aí, todo mundo comentando. A grande situação é a seguinte, né? O, o Liangelo, a gente lembra para quem não, não pegou aí do no começo né, da história, não acompanhou no site, é, tem até uma tela no site explicando isso aí. O Liangelo foi pego furtando né, de uma loja na China, né? No primeiro jogo da temporada, antes do primeiro jogo da UCLA na temporada contra a Georgia Tech, um jogo é, especial, né? De um evento no, na China. É, o Liangelo, juntamente com os dois jogadores da UCLA, né, o Cold Riley e o Jalen Hill, foram pegos roubando lá numa loja uma loja americana né, que fica com sede na China e essa essa situação toda deu um probleminha né Oliange acabou sendo preso foi liberado depois de um tempo voltou para os Estados Unidos foi punido pela universidade né foi a punição dele foi de que ele não poderia treinar com o time não poderia sequer participar né da, das viagens com a universidade sequer tá, tá sentando no banco né então uma, uma punição pesada Com tempo indefinido, né? Não tinha nem ainda a previsão de volta dele. E eu acho que o Lavar deu a louca no Lavar, né? E o cara decidiu tirar ele é, dessa, da universidade pra tentar preparar ele pro draft, né? E a gente sabe que não vai dar certo. Ele não vai ser draftado. Nem um isso pouco. É, isso é uma ilusão. Mas o, o Lavar volta, deu uma entrevista dizendo que mesmo que ele não seja draftado, ele não, vai, não se importa com isso. Ele vai botar o Leandro pra jogar na NBA. Exatamente. Bom, é... Lavar não vamos mais dar mídia para este cidadão. Bom, agora voltando ao nosso college, querido college basketball, vamos fazer uma análise, um resumo do que está acontecendo até agora, as melhores equipes, as piores equipes, quem está surpreendendo, quem está decepcionando, vamos falar um pouquinho dos prospectos também. Vamos começar da melhor parte, Italo, é, as melhores equipes até agora, na sua opinião, que estão se destacando aí, que a gente já previa algumas, né? É, eu aponto mais precisamente quatro equipes, né, que estão se destacando demais nessa temporada e que eram favoritas antes da temporada começar ao título e demonstraram em quadra que realmente são as melhores, né. o aponto quatro, tem outras equipes, é claro, que podem surpreender, podem chegar à final de, de um torneio da, da NCAA, por exemplo, né. Mas no momento, Duke, Michigan State, Kansas e Vila Nova estão um degrau acima, né, já mostraram isso, tem times experientes talentosos é, treinadores é, muito experientes né? treinadores que sabem é, é, sabem controlar uma partida né parar o, o jogo no momento certo falando especificamente por exemplo de Duque é o time que dominado por calouros né tem quatro calouros no time titular e um sênior né o sênior dispensa apresentações é um dos melhores da NCA é um candidato Claro e evidente ao prêmio de melhor atleta né, da NCA na temporada, Grayson Allen. É, tem um calouro que é candidato a número 1 um do draft, né, que é o Marvin Bagley Deterno. Vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco. É, tem o Trevor Duval, que ainda não é um armador de elite, não. Eu não acho que ele é o melhor armador da classe né, de calouros. Sim, mas concordo. pelo menos ele era. né? Agora, mostrando em quadra, ele ainda parece estar muito cru, o Rodrigo. Então, para mim, ele é um. Mas ele é um baita jogador, tem seis assistências de média. Uma ótima média. O Wendell Júnior Jr. tá me decepcionando um pouquinho, mas ainda assim, ajuda demais o garrafão de Duke. E ainda tem o Gary Trent Jr., né, que é um shuri, né? Do, um shooting guard muito, muito especial que o time de Duke pode vir a se dar muito bem no futuro aí usando ele. É time. Disse... É o principal favorito, na minha opinião, ao título nacional. Justamente com o Michigan State, né, cara? E, pode aí, falar aí... dos seus queridos meninos. Vamos falar de <risos> Miles Bridges, Vamos falar de JJJ, como o Buga chama, né? O Jared Jackson Jr. É, e é um baita time, né, e o time de Michigan State perdeu apenas um jogo na temporada, né, o time de Duke tá invicto, né, e o time de Michigan State perdeu justamente para os Blue Devils, né, para Duke. Eu acredito, eu não sei se você teve essa mesma noção que eu, mas após aquela derrota para Duke, que eu acho que foi muito, muito no início da temporada, não tem como tirar parâmetro de nada ali, né, mas depois daquela derrota, Michigan State simplesmente atropelou todas as universidades pela frente, incluindo... North Carolina, campeão nacional, Notre Dame, que era a no, número 5 do ranking, né? esse jogo foi inclusive há menos de duas semanas, menos de uma semana, né? e, e, e já desponta com uma das grandes favoritas ao título nacional Michigan State ao lado de Duke, por causa do seu banco de reserva, né? que é excepcional, né? tem um, um time assim, um conjunto muito bom. E as outras duas equipes, né? Kansas e Vila Nova, um degrau abaixo da, de Duke Michigan State, mas mesmo assim as duas equipes estão invictas na temporada, Né? E devem ser assim, uma das melhores aí no college. Exatamente. Bom, é, eu vou colocar mais. Vou comentar um pouquinho das equipes que você também falou. Kansas e Vila Nova. Kansas, é, a gente já sempre coloca nas cabeças, né? principalmente também para vencer a Big 12. Malik Newman, doutrinando, gosto muito. né Devontae Graham parece que sentiu na começo da temporada a falta do Frank Mason, mas agora Devontae Graham começa e consegue impor o seu jogo de novo. O que, que você acha? Que tá, tá faltando alguma coisa nesse time de Kansas para dar uma liga maior? Cara, o time de Kansas é um time muito compacto, né? Um time assim que a gente olha assim, e a gente não vê muitas falhas. Por exemplo, o e Graham, é, evoluiu muito na armação de jogo, né? Ele já tem 8 assistências de média, é um dos líderes na NCAA nessa estatística, né? O Malik Newman, É, ele, ele ainda parece que não achou a posição certinha dele Apesar de ele estar tendo um desempenho muito bom na bola de três pontos é, Nos arremessos de quadra Por exemplo, o Malik Newman na, na temporada tem 100% de aproveitamento nos, nos lances livres Isso é uma curiosidade né? muito legal dele Mas eu acho que ainda falta alguma coisinha para esse time dar um encaixe melhor Mostrou, por exemplo, contra a Kentucky Que é, contra uma boa marcação de perímetro eles falham um pouquinho Precisa muito da bola de 3, né? Ele é a principal arma do time, né? O Mihailu, que evoluiu muito nessa temporada. Demais. O Sá sempre gosta de falar, né? Tem apenas 20 anos e já é um símio, né? Um cara muito experiente no college. Tem 17 pontos por jogo. Eu acho, oh, Rodrigo, que ainda falta só um, um encaixe de uma peça ou outra. Alguma coisa, uma, uma melhora na rotação do time. Eu acho que é um time muito forte. O Garrafão é muito forte, melhorou bastante. O Vic. Tá, melhorou, melhorou também da temporada passada. Falta só assim, uma rotação um pouco mais é, equilibrada e eu acho que o time de Kansas tem a clara. Eu tenho a clara impressão que esse time ainda pode evoluir mais do que já está nos mostrando. Muito bem. Agora a equipe de Vila Nova, que você citou, né? É, perdeu algumas chaves, alguns jogadores peças fundamentais do que disputaram né, o título há Sim. dois anos atrás, que chegou ali também no Martin Madness na temporada passada forte, só que Vila Nova, Jalen Brunson jogando muito, né, o Dante Di Vincenzo, outro cara muito bom, gosto dessa equipe de Vila Nova, é, acho que vai bater de frente com o Xavier na Big East, viu, então? É, eu, a gente já contou o Xavier, né, como favorito ao título e o Xavier mostrou isso é, no último jogo aí, né, contra o Cincinnati, né, derrubou o e Cincinnati, bom, pelo menos mais de, mais de 15 pontos de diferença, se não me engano, né. Foi um jogaço, assim, e eles doutrinaram a bola de três, o, eles têm um dos melhores jogadores, mas Vila Nova perdeu, né, o Josh Hart, que era o cara desse time, mas de repente o Michael Bridge surgiu detonando, né, explodiu definitivamente nesse time, e o que Vila Nova não teve nos últimos dois anos, Rodrigo, uhum. que foi um prospecto, assim, de alto nível no time... Vila Nova é muito mais conhecido por ter um time experiente, é, um time muito coletivo, né, não é um time que tem uma estrela, né, que desponta, mas nessa temporada o Michael Bridges surge aí pros scouts da NBA como um dos principais prospectos de primeiro round, alguns colocam ele até na loteria do draft, né. Então é bem interessante a gente observar esse time aí. Tem o Jalen Brusso, que era um armador 5 estrelas no High School. Jogou muito, demorou um inclusive pouquinho. na seleção dos Estados Unidos, né? Isso, demorou um pouquinho para encaixar, para dar liga nesse time. E de repente ele já aparece aí como o da equipe, né? Junto com o Michael 17,9 pontos por jogo, 4,5 assistências. É, é excepcional o arremessador de 3 pontos, tem 51% de aproveitamento. O DeBittens é muito atlético, é um alarmador muito atlético, vale a pena ficar de olho nele. É um time muito muito compacto, muito equilibrado do que foi nas últimas temporadas. Ele mantém isso e agora adiciona aí algumas estrelas, né? Mas eu acho, né? Eu acho que esse time ainda está um passo abaixo do que foi a temporada passada. Também tem margem para evolução, né? E é por esse motivo que a gente aponta, né? Vila Nova e Kansas é, estão um degrau abaixo de Michigan State Duke no momento. Mas tem potencial para se equilibrarem e até, quem sabe, aí que, é, igualarem né, o nível, nível que Duke e Michigan State já mostraram nessa temporada. Exatamente. Bom, para a gente não se estender muito, eu vou colocar só um time, Ítalo, que eu gosto muito de assistir. Flórida, eu acho que vem forte para bater com Kentucky, principalmente na SEC. Kevon Allen dispensa comentários, mas eu acho que dessa vez... Flórida consegue alguma coisa ali, então vai ser muito interessante ver como a jovem equipe de Kentucky vai reagir ao time de Flórida. É, eu, eu, eu aponto o Flórida como mais, mais preparada para vencer esse SEC nessa temporada do que Kentucky, Rodrigo. Pelo que o Kentucky mostrou, é claro, pode melhorar ainda, né? Evoluir mais, mas o time de Kentucky parece ser um pouco. É, faltando, parece que falta peças no garrafão Para jogar como o Adebaio jogou na temporada passada. Adebaio parece que não, mas ele era. Nessa temporada a gente vê como ele era importante o ano passado, né? É, no time. Esse time de Florida apareceu um cara, um, dois coadjuvantes, né? Que ninguém acreditava que eles seriam jogadores tops nesse time e de repente eles estão dominando o time, né? Que é o Jalen Woodson né? Um transfer de Virginia Tech, um cara que era esquecido em Virginia Tech, não tinha nem tempo de quadro direito. E tem 21 pontos por jogo nessa temporada, 48% na bola de 3, dominando o time de Flórida. O Igor Kolechov, também outro transfer, né, que vindo de Rice. Outro gatilho, um russo gatilho na bola de 3 pontos, também tem 48% na bola de 3. É muito interessante esse time de Flórida, realmente, a gente pode apontar eles aí como um dos 5, 6, ou talvez 7 melhores... Tá entre os 7 melhores times da aí nesse, nessa temporada aí, sem dúvida nenhuma. Muito bem, bom... Agora a gente falou das, das equipes aí que estão muito bem. Vamos falar das equipes que estão mal, né? Estão decepcionando até agora. É... Arizona, vamos, a gente já comentou daqueles torneios que ele perdeu. Sofreu esse final de semana passado para vencer o NLV. O que está que acontecendo com o Sean Miller? O que está acontecendo com o rendimento desses garotos de Arizona? É, cara. O time de Arizona... A gente apontava como... Chegou a, chica, chegou a ficar ranqueado como a número 2, né? Depois da derrota do de Michigan State, né? Imagina só. É, esse time de Arizona era um dos claros favoritos ao título nacional. Ainda é, né? Se a gente levar em conta o time que tem, né? Mas as derrotas pra... NC State, SMU, Purdue... Foram muito chocantes. Derrubaram o time completamente... É, eles têm ainda o Alonso Trier, né, que é um dos melhores jogadores do college, juntamente com o Bridges, juntamente com o, Alonso, com o Grayson Allen. É um dos caras mais pra gente ficar de olho assim, tem 23 pontos de média. Tem o DeAndre Ito, né, um concorrente do Marvin Bagley III, né, para para pick 1, um, né? Ou seja, o que Duke tem, que é um senior muito experiente, ou seja, um cara experiente, né, que é o Trier. Arizona também tem, tem um calouro muito bom, que é o DeAndre Ito, assim como o Duke também tem, né, que é um Bagley Só que aí a gente olha o time como um todo e aí decepção, né? O Duzan Ristit está abaixo da temporada passada. O white não vem fazendo uma boa temporada, a, como fez na temporada passada. O Randolph é um calor ainda, tá, ainda está muito cru. O Iron Lee também. Outros jogadores também ainda não mostraram o que vieram fazer em Arizona. E isso aí, de repente, essa queda de rendimento dos calouros fez com que Arizona também caísse Só dois jogadores não vão vencer jogos... É, competitivo, né? O time de Arizona não vai conseguir. Passaram por o NLV, porque o NLV não tem um time lá essas coisas. Né? Tem dois é caras vão lá, né? O McCoy, né? Que é um pivôzão. O mesmo nível do Ender Under um cara de loteria do draft também. Passaram mal os lucrados, venceram apenas no overtime. E a situação de Arizona é a seguinte. Vão precisar fazer muito. vencer a pet para poder chegar é, bem no torneio da NCI. Muito bem. Bom, a gente falou dos calores que íamos comentar alguns. Você citou aí, né por enquanto, Marvin Bagley, Andrew Ayton. É, agora, outros jogadores que a gente pode citar, colocando aí nessa lista, Colin Sexton, você disse também né do, do, do Val, do Darren Jackson. Tem mais alguém que você coloca também? Trey Young, né, de Oklahoma. Trey Young, calorão. muito. Gosto muito do Trey Young. O Calouro de Virginia Tech, né? o Nick Alexander Walker, é um cara também pra gente ficar de olho, é um shooting guard, como a gente não vê muito no college, nem na NBA, aliás. Um cara playmaker, né? Um cara, lembra até um pouco assim o James Harden, eu já vi algumas comparações dele com o James Harden, claro, vamos tirar um pouco assim, as comp... dadas as devidas proporções, né? Mas o cara tem uma capacidade de playmaker muito interessante. Outro cara também é o Bamba, né, o Rodrigo? A gente fala pouco do Bamba, o Bamba tem um potencial defensivo monstruoso também, né? Mas ofensivamente ele ainda está muito cru, precisa muito é, melhorar. E, e também a questão do jogo dele, né? Ele some determinados jogos, de repente você não ouve falar dele por 7, 8 minutos em quadra. E isso aí chega a ser um pouco assim, decepcionante para quem quer ver o cara em quadra. né? Ele não é li ele não fica ligado o tempo todo. Mas, mas esses calores que você citou, o Trey Young, por exemplo, nem loteria ele aparecia antes da temporada começar. né? Ninguém dá valor né? quando o cara vai para um time... É, daquelas universidades que não são de sangue azul, né, como a gente costuma chamar, né, Rodrigo? Sim. Quando o cara não vai para Duke, Kentucky, o CLA, Kansas, a galera ignora um pouquinho, mas o Young, ele tinha potencial para estar em Duke, para estar em Kentucky, sem nenhuma dúvida, né? O cara é um gatilho na bola de três comparado a Stephen Curry, é, tem um potencial de armação de jogadas muito alto. O grande problema dele é a falta de atletismo, o corpo dele não é um corpo pronto para... Para alto nível né, da NBA, eu acho que isso daí é uma coisa que ele vai ter que melhorar bastante. Para ele poder se dar bem na NBA. Mas, tecnicamente, não, não deixa nada a desejar, né? Não. Agora, falando de armador, o melhor armador da classe, <risos> ele não tem dúvidas, né? Colin Sexton é o cara, né? O cara atlético, mete bola de 3 pontos, né? Ele tem porcentagem excepcional na bola de 3. Esse que era um problema dele no high school, né? Bola de 3 pontos. E o Sexton tem 22 pontos por jogo, 4 assistências, 4 rebotes. Ou seja, é um cara muito importante, faz de tudo em quadra. Né? Então o Sexton é o armador com aquela equipe da NBA que tiver de olho aí, precisando de armador, vai no Sexton, é, é garantido. O Duval hoje talvez é, seja um cara mais para ser polido na NBA. Né? Ele vai melhorar muito ainda, tem a tendência, talvez pode vir a ser muito bom, muito melhor do que o Sexton. Mas no momento o Sexton leva vantagem. E o Jaren Jackson, né, que é o último que eu vou comentar aqui para gente... Para finalizar minha parte, o Jerry Jackson, ele lidera entre os calouros dessa temporada em tocos, né? Ele tem uma média altíssima, vou até pegar aqui, tá na mão aqui já, né, os dados. Nossa, e que, na... que eficiência! <risos> Jeremy Jackson Jr. tem uma média de 2,1 tocos por partida. Na verdade, eu disse que ele lidera, na verdade ele não lidera, ele é bamba, lidera, ele lidera, é estatística. Mas o Jackson, ele teve uma partida nessa temporada com oito tocos. Quase um triplo-duplo, né? Que ele teve é, 10 pontos, 12 rebotes. 8 tocos, cara. É muita coisa para um calouro, né? Foi muito, o um, um melhor jogo dele na temporada. Então, vale a pena ficar de olho nele. O potencial dele é muito alto. Ofensivamente, ele, ele pode ainda evoluir muito, muito mesmo. Ele tem bola de três, joga dentro do garrafão, não tem medo do contato, ele vai para enterrada. Ontem mesmo ele fez uma rebeldunk fantástica no, no jogo contra a Nebraska. É, é um cara para ficar de olho, né? Ontem mesmo ele teve 15 pontos, 10 rebotes, três tocos. Então vale a pena ficar de olho nele. Defensivamente ele é muito bom. É um cara assim, o É um prospecto a longo, para curto, médio prazo. Acho que ele já vai dar uma resposta imediata aí na NBA. Exatamente. Bom, é, acho que por hora é isso, que a gente pode encerrar aqui esse podcast para não se estender muito, Ítalo, e né, agora que que nem a Big Ten, tá começando alguns jogos antecipados, dois jogos da conferência é, no, o dezembro rolando solto, a gente tem mais esse mês fora os jogos da, de conferências e em janeiro já começa, então muito cola de basketball para rolar aí você agora hoje inclusive esse podcast vai no ar terça-feira dia 5 de dezembro tem o Jimmy V Classic em Manhattan, com dois jogos Espetaculares, Syracuse E Connecticut E outra partida fica por conta de Vila Nova e Gonzaga Então assim, baita jogo São vários prospectos em quadra Quem estiver em Nova York aí ouvindo a gente Por favor vá a esse jogo Se eu não me engano, então, Rodrigo em... esse, esse jogo de Vila Nova e Gonzaga vai ser transmitido na ESPN? Vai ser transmitido, exatamente, comentário de Mito, Ricardo Bugarelli. Então, baita jogo, né, cara? Gonzaga é uma daquelas equipes que perdeu muitas peças no ano passado, né, do time vice-campeão nacional, mas ainda assim é um time ranqueado, é um time muito perigoso, que tem muitas, muitos caras que podem desequilibrar um jogo, né? E Vila Nova vai ser o primeiro grande teste televisionado, né, cara, é, em rede nacional. Vale a pena ficar de olho nele, né? Porque esse é o jogo que a gente, a gente vê se a equipe tem ou não potencial para chegar a um Final Four, né? E, galera, não percam, galera, vale muito a pena acompanhar o College, tem muitos meios de acompanhar o College nessa temporada. Eu não sei se você notou isso, Rodrigo, mas tá muito fácil de achar links, é, links de qualidade, não tão Ah, pensando. eu fico meio triste, porque eu não, não consigo meus links, né? <risos> eu fico triste, mas é, acontece. Tem uma matéria no Live College sobre isso, sim, então a galera que tiver interesse de acompanhar um pouco mais o College, não apenas pelo Twitter do Live College, né? Tem links, tem... A gente não pode ficar divulgando porque, por motivo de privacidade, do, do motivo de regras, né, do próprio Twitter, né? Mas a gente declara aí pra galera, vale a pena acompanhar o jogo, tem muita gente boa pra gente ver, muito time bom. E não é só o March Madness que é, é bom, é toda a temporada, tem muita coisa legal. Exatamente. Só isso, posso ir embora? Podemos ir embora, a gente vai voltar nesse final de semana, né? Com algumas coisas. É, é só temos. Vamos ver se a gente prepara alguma coisa para o site também, né? Que a gente tá um pouquinho devendo aí, né? Mas. Oh. Mas agora, galera, nós vamos entrar de férias e vai melhorar. A coisa vai melhorar, vai andar. É, né? Isso aí. Né? <risos> Bora. É. Isso aí. Muito obrigado. É, não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, aí, twitter, arroba LiveColaDeBR de br, Facebook barra LiveColaDeBR de BR, YouTube também, barra LiveColaDeBR de BR, estamos em todos, curta e compartilha. E ajude nós. É isso, então Um beijo para você no coração. Tudo de bom e tchau, tchau. Valeu, galera. Até mais.